Estades na sintonía de Radio Frisping. Aquí agora comeza divertimento para pequenos monstruos. estou en divertimento e eh, vos o todas e todos uns unhas pequenas pequenos mostros. Estaremos con todas vos unha hora, eh, de aquí a unha hora. En sintonía da Radio Filipin, libre comunitaria da comarca de Trasancos. Unha radio un programa este de divertimento que hoxe vai eh, vos eh, narrar, vai vos dramatizar de algunha maneira un documento que achamos por aí e que entendemos moi interesante o fío de, das Radios Libres no Estado Español e tamén como non aquí non nos entorno máis inmediato na Rede Galega de Radios Libres Vengo o documento que achamos e que vos vamos transmitir de alguna maneira aquí a, a 45 minutos aproximadamente é un documento titula, titulado O fenómeno da Manta Radio en España está realizado por Fernando Sabes Turmo profesor da Universidade Autónoma de Barcelona e está publicado polo Consello da Cultura Galega nun documento que podes achar fácilmente en internet se poñedes exactamente así o fenómeno da Manta Radio en España eh, como un estudio de comunicación dos informes, dos múltiples que hai nese documento, nese estudo da comunicación número 34 do ano 2005, ditado xa digo polo Consello da Cultura Gálega. Mm. Nos últimos tempos, eh, xa comenzamos, surdiu un neoloxismo aplicado á radio española. A Manta Radio tratase da masiva aparición de emisoras ilegais, é dicir, redes que non contan con licenza administrativa para operar. Dentro deste fenómeno, hai que facer unha clara distinción entre as radios comerciais que foron reguladas por lei, as culturais que aínda seguen pendentes de legislación e as municipais que non contan con autorización. En canto as culturais, hai algunhas autonomías como son Andalucía, Cataluña e Aragón que daron pasos para conquerir a súa regulación, mentre sorprende que outras, é o caso de Galiza, comunidade cunha presenza notable destas redes, non introduciran esta posibilidade, polo menos de momento. Unha vez realizada esta catalogación e analizadas de forma panorámica as diferencias legais, abordamos algunhas das denuncias que realizou a Asociación Española de Radiodifusión Comercial, a famosa AERC, a determinados grupos de comunicación por utilizaren mantas radios, para transmitir o seu sinal. Este fenómeno acadou tan importancia que, segundo a xa mencionada a Asociación Española de Radiodifusión Comercial, existe case o triplo de radios en licencia que con licencia. Facemos un breve eh, alto no camiño, unha pausa musical, de novo de Cramps e continuamos. música de The Cramps e a, a música de Mr. C. Marip o seu álbum de Skinheads, Then Come Home unha referencia de Liquidator Music para poñer fondo a ese documento do que antes vos falábamos Que se pode entender por Manta Radio? En España, a radio é un servicio público propiedad do Estado que pode ser explotado de diferentes formas desde o ámbito público e privado. Pero para isto previamente é necesario contar cunha licencia administrativa que anteriormente concedía o goberno central, pero que coa descentralización política aplicada no estado agora é competencia das comunidades autónomas. Pois ben, resulta paradoxal e a vez chocante que existan en España casi 3000 frecuencias que funcionan con maiores ou menores problemas sen contar con unha autorización otorgada polos gobernos autonómicos ou polo estatal. Pode sorprender que o fagan con total normalidade, como están a facer a maior parte delas na actualidade. A legislación, pois, non se está aplicando, como tampouco se cumpre en outros aspectos que si recolla a normativa sobre radio, como pode ser o da potencia de emisión, o traslado de frecuencias sin autorización, e outra multitude de elementos establecidos nos concursos da sudicación de frecuencias que nos conducen a comprobar a falla de cumprimento da legalidade establecida en materia de radiodifusión. Ante esta situación, atópase nestes momentos a radio española, e, sobre todo, o que está a albiscar é unha aloita entre as emisoras que están ao redor da famosa e mencionada xa asociación AERC, como son A SER, ACOPE, Onda 0 ou QIS FM e outras que foron denunciadas por esta asociación por utilizar frecuencias ilegais como son Punto Radio, Radio Marca ou Somo Radio por citar algúns exemplos Pero, todas as emisoras que carecen de autorización para emitir son mantas radios? Hum, mm, curioso A resposta a esta pregunta é máis ben complicada Probablemente quede resulta después de esta otra nueva golosina musical de The Krams. Uh, Love, love me. me. Como indicamos anteriormente, as frecuencias polas que emite a radio en España son propiedade do Estado e este xestionas directamente, Radio Nacional de España, por exemplo, ou cedeas tanto a administracións públicas, autonomías e municipios, como a empresas privadas. Parece claro entón que todas estas emisoras públicas e privadas que non recibiron concesión por parte do goberno central ou polos autonómicos están a amarse da lei, e dicir, son mantas, radios, e deberían cesar as súas actividades, ou, mellor dito, non te las comezado en ningún momento a carecer dos requisitos legais pertinentes. De todas formas, no caso das privadas, continúan funcionando con normalidade, en a maioría dos casos, con total impunidade, competindo directamente coas legais, e dicir, con aquelas que gañaron un concurso de adjudicación de frecuencias. Pero esta afirmación deriva noutros aspectos moito máis complicados. Non podemos definir as manta radios polo feito únicamente de non recibir concesión administrativa, senón que tamén hai que facer referencia a unha boa parte das emisoras con licenza que non cumpren a lei. Son entón manta radios estas? É o caso, por exemplo, de municipais que supostamente dependen dos concellos e que foron subcontratadas a algún grupo privado ou a operadores comerciais que cambiaron o seu lugar de emisión sen previo aviso para achegarse a unha zona con potencialidades económicas maiores. Tamén están aqueles asudicatarios que esquecen rápidamente as condicións que se incluían no concurso de concesión de frecuencias. Aspectos como a creación de postos de traballo, realización de programación de proximidade, Elementos que, unha vez concedido o punto de dial, desaparecen. Sí, pero non só este tipo de misión serán dúbida co fin de atopar unha definición do que se entende por manta radio. Senón que hai outro tipo de estacións que están fora da lei porque ningún goberno a regulou, pero que existen e ocupan frecuencias. Trátase das radios culturais. É indudable que este tipo de operadores tiveron históricamente unha presenza destacada no dial español. Pero tamén é certo que todas e cada unha das iniciativas para a súa legalización fracasaron. Entendemos como on radios culturais aquelas que tiñen un carácter social e non lucrativo e que ao non teren sido lesisladas continúan nunha situación de interinidade xa que en cacel momento, se esa fose a vontade política, deberían verse abocadas a cesar as súas actividades. Atopamos, pequenas e pequenos monstruos, tres tipos de emisoras culturais. As eh, educativas, as asociativas e as libres. Eh, so hacha de algo? encore Deixamos que este cantante desdentado de DeCramps se explique uns segundos, uns minutos e volvemos de seguida. He said he said Woo! Eh! Ah! Woo! Eh! Ah! Ah! Woo! Eh! Ah! Ah! Woo! We're gonna fall in a G. G -step. G -step. generados de the kras asesinando odial a 93.9 la frecuencia modulada radio philipspin radio libre y comunitaria de la Terra de trasancos eh, mister si mari por a su banda intentando poñar remedo un poco de solución a todo este desmadre y <tose> lo E nos aquí diante do micro Dramatizando este documento Que estábamos a leer Si, sí, estábamos aí a cuestión Eses tres tipos de mesoras culturais Libres, educativas e asociativas As libres son as que non teñen ánimo de lucro Que funcionan mediante autosestión Que están amarse de calquera grupo de presión Político, económico Son participativas E van en contra do monopolio e da centralización da comunicación. Unha variante das radios libres son as alternativas, que non precisan dun funcionamento asambleario. Algúnas das máis destacadas no ámbito estatal son, entre radios libres, e Gutke y Ratia, no 104.5 de Pamplona, Tastas y Ratia Libre A, en Bilbo, no 97.0, Onda Latina, no 87.6 en Madrid, Onda Verde, 907.9 no 107.9 en Madrid Radio Resistencia no 101.0 en Madrid Radio Bronca no 99.0 en Barcelona Radio Pica no 96.6 en Barcelona Radio Contrabanda no 91.4 en Barcelona ou Radio Topo no 102.5 en Zaragoza As educativas As radios educativas son as que dependen de centros de ensino. Se ven a súa administración pode non facerse de forma directa a través destas institucións, pero o seu financiamento lévase a cabo na súa maioría por medio destes centros educativos. Así, así mesmo tamén incorporamos neste grupo as situadas en centros culturais e en casas de xuventude. É o caso, por exemplo, de Onda Expansiva, no 107.2 en Zaragoza. As asociativas están venciladas ás asociacións e o seu funcionamento pode ser ou non de forma asamblearia. Estes centros resénse polas ideas da asociación a que están venciladas. Neste grupo atopamos, por citar algunhas radios, Onda nada no 103.2 de Vigo, Radio enlace no 107.5 de Madrid e Radio Clara no 104.4 de Valencia. No caso galego E segundo os datos recollidos polo arquivo de comunicación do Consello da Cultura Galega, poden localizar seis radios libres e 12 educativas. Destacando estas segundas sobre as primeiras polo elevado número de emisoras escolares atopadas, un montón delas en total oito. As radios libres ou comunitarias que figuran na guía de medios audiovisuais de Galiza publicada polo Arquivo de Comunicación do Consello da Cultura Galega no ano 2004, son as seguintes. Radio Clavi, Radio Benposta, Radio Calimera, Radio Ondanada, Radio Flispín e Radio Piratona. Nesta guía figuran tamén as emisoras educativas Radio ECA, Cuac FM, Radio Caos, a xa extinta, fenecida ou decapitada radio universitaria de Ferrol, RKO Radiocampus Campus Ourense, Radio Onda Tás, Radio Colesio, Radio Carcamán, Escuela Juniors Radio, Radio Falamelide, Onda 6 Radio, Onda Xoven Radio Meisueiro e Poliradio entre as máis destacadas. Ray do the head of Cramps asesinando o dial e agora o Godfather da música ska Lorel Aitken poñendo fondo a este documento que vos estamos eh, narrando que vos estamos dramatizándose aquí eh, en Divertimento para Pequenos Monstros na Sintonía da Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos de Radio Flixpin un documento titulado O Fenómeno da Manta Radio en España un documento asesinado por Fernando Sabés turno, profesor da Universidade Autónoma de Barcelona. Pois pues así é, pequenas e pequenos monstruos. Estábamos falando do fenómeno da Manta Radio, e como bichedes hai que facer unha clara distinción entre as radios comerciais, que foron reguladas por lei, as culturais que aínda seguen pendentes de lexislación por parte do goberno central, entre as que se atopan, xa contábamos as libres. E tamén comentar que pese a que non hai lexislación, digamos, global por parte do estado diante desta presenza das de radios culturais, das radios libres, algunhas autonomías, como é o caso de Andalucía, Aragón ou Cataluña, Están tratando de atopar unha fórmula para dotar dun marco legal a este tipo de estacións. Por outra banda, estaban as municipais eh, dentro de o que o profesor universitario da Autónoma de Barcelona, Fernando turmo chama Manta Radio, atopamos neste grupo das municipais as que non contan coa autorización para funcionar por parte das comunidades autónomas. aínda que con recoñecemento previo do estado. Destes tres tipos, as culturais, as libres, entre elas, son as únicas que a priori poderíamos decir que non son mantas radios. Non, non somos uh, mantas e ao mellor, tampouco somos radio. Que somos? Entón. Fernando. ¿Mm? Somos Alegais. Si, sí, somos así, daquela maneira. E os outros dous, os outros dous exemplos sí que son exemplos claros de manta radio. É dicir, o que tradicionalmente se entende como radios ilegais ou piratas. Centros de emisión que non cumpren a legalidade, a pesar de que existe unha legislación que impediría, polo menos teóricamente, funcionar. A situación actual de moitas radios culturais é difícil. Sobre todo nas grandes cidades, onde comeza a ser xa moi complicado atopar unho conodial para emitir, sen producir nin sufrir interferencias. E por este motivo, polo que se están a producir casos moi serios de usurpazón de frecuencias, fundamentalmente por parte de emisoras comerciais sen licenza, que tentan facerse coas tradicionais frecuencias das radios culturais, das radios libres, que en moitos casos son privilexiadas polo ocupar polo sitio que ocupa o Nordial. Dous exemplos claros deste fenómeno de usurpación, de ataque a radios culturais, de ataque a radios libres por parte das piratas mmm, privadas, podes atopar en Vigo e en Zaragoza. Na cidade de Galega, no mes de suyo do ano 2005, unha radio chamada Digital Master, pertencente a Antena 5 Radio, que incorporaba a programación de Somo Radio, interfería unha emisión de radio piratona operador libre con 16 anos de historia. A reacción da Estación Cultural permitiulle recuperar a frecuencia. Outro exemplo que apuntamos é o de Zaragoza. O conflito desatouse en concreto mmm, cando a COPE activou unha emisora ilegal para ter a súa programación convencional en frecuencia modulada na capital aragonesa, que se sumaría a de Onda Media que tamén é sena la lista EADFM, pola que se pode escutar cadena CEM. Estas dúas últimas legais. Aproveitando unha avaría da estación libre en Radio Topo, o operador da Conferencia Episcopal ocupou o seu lugar. De todos os eitos, o caso resolveuse a favor da rede cultural xa que o conhecemento técnico dos seus voluntarios levou a que puidera borrar literalmente o sinal da cope. Si, sí. eles se organizaron e ao traveso de múltiples repetidores lograron que finalmente a cadea privada deixara a frecuencia e se trasladara a outra que non presudicara a ningunha outra emisora. <risa> me up to see you walk, it tears me up to hear you talk, you drive my nerves the way you past you got more love than I'll ever get, so save it baby, save it, now don't you dare waste it, uh, uh, save it baby, save it, you don't know how I created it, Your love could kill the way you feel to so save it all for me I love the way you use your charms The way you tremble in my arms You got more love than to witness But I can't spell the smallest kiss So save it, baby, save it You don't know how I crave it And love could kill the way you thrill to save it all que eh, pequenos monstruos, A finalización deses conflitos que vos estábamos a comentar a comentar eh, eh, desta forma, así digamos, de unha maneira favorable, dunha maneira pois pues, correcta para eh xusta, digamos, para as radios comunitarias, para as radios libres, para as radios culturais non lucrativas, non é algo común dentro do panorama radiofónico español. E, na maior parte dos casos, é a radio libre, a radio cultural, a que remata presudicada. Ten que abandonar a súa frecuencia tradicional e refuxarse noutra. Serialmente con menos posibilidades de cobertura e con máis interferencias. Incluso, nalgúns casos, pode elevar a súa desaparición, como lle sucedeu a Radio Resistencia de Madrid, que cesou as súas actividades ao ser ocupado o 101.1 da FM polo que emitía a estación comercial que se meteu polo medio, Max Radio. Esta é, pequenas e pequenos monstros, a principal razón pola que as radios culturais, as radios libres, solicitan unha regulación definitiva que permita unha estabilidad nos seus proxectos e que sirva de protección ante posibles inserencias doutros operadores que por certo cada vez son máis comuns. Aí atrás, no pasado mes de novembro Ficaron as conclusións dos cuarto encontros de medios comunitarios Argallados por Tastas e Rati Libre en Bilbo Donde se reuniron máis de 100 medios do terceiro sector da comunicación Na procura de eso procurar fórmulas para servir de azfar fronte de maneira eh, cos mesmas armas, co mesmo armamento, digamos legal, ás eh, administracións a hora de pedir que se reserven frecuencias no dial, non sa frecuencias, sino que se lles serven espazos no dial, tal como sucede ao, pues, eso, ás actualmente a radios libres, ás, eh, radios privadas e radios públicas do estado e, e autonómicas e dos concellos. O espectro radioeléctrico en España, polo menos eh, polo de agora, non está libera liberalizado, aínda que o poida aparecer. Polo que as regras do xogo as establece a Administración Central e as Comunidades Autónomas. Falta, polo de agora, que haxa unha decisión de aplicar estas normas ou de reformálas para conseguir que no mercado os diferentes grupos que compiten ou poidan facer, facer nas mesmas condicións. Neste sentido, a Junta de Andalucía, por exemplo, fixo público que vai revisar o seu mapa radiofónico e asegurou que loitará contra as ilegais. Outro aspecto que aínda queda por resolver é se finalmente se dota dun marco legal as radios culturais, é dicir, as libres, as educativas e as asociativas. Tres modelos de redes que seguen sin contar con ningún tipo de amparo. Neste sentido, comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña ou Aragón, entre outras, están traballando por atopar a forma de proteser este tipo de comunicación de carácter non lucrativo. Sorprende que outros territorios cunha notable presenza de estacións culturais non adopten medidas para intentar resolver esta situación. É o caso, por exemplo, de Galiza, unha comunidade onde as emisoras educativas teñen unha grande incidencia. É necesario, como puidemos comprobar, unha actuación inmediata en materia legal na radiodifusión española, pois é certo, como apunta a Asociación Española da Radiodifusión Comercial, que está proliferando o top manta radio radios comerciais piratas que poñen en peligro o sector. Só so se debe facer cumprir a legalidade ou cambiar as reglas de xogo pero non é entendible a situación actual de liberalización encuberta ou de ilegalidade a legalidade consentida polas administracións. Neste sentido o goberno central anunciou o pasado 2 de setembro que estudará a concesión de novas frecuencias ás comunidades autónomas que o solicitaron para regularizar o sector radiofónico no país e que aí donde se poden corregir ese tipo de irregularidades que están agora mesmo pois eh, amenazando o dial radiofónico de todo o Estado. Pois pues hasta aí ese documento que vos quisemos os ofrecer aquí en Divertimento para Pequenos Monstruos en Radio Filispín. Documento titulado O fenómeno da Manta Radio en España. Consideramos que era bastante interesante porque puña bastante luz ao respeto de todo este follón, de todo este misterio do espectro radioeléctrico e que estaba asinado por eh, Fernando Sabés Turmo, profesor da Universidade Autónoma de Barcelona. Vengo, o documento Enteiro podedes atopar en, en páxinas, nas páxinas do Consello da Cultura Galega procurando pues, en cualquier buscador de internet e corresponde a un lote bastante considerable titulado Estudos de comunicación número 3 e 4 editado no ano 2005 repetimos polo Consello da Cultura Galega hai un montón de artículos hai un montón de documentos entre eles pois pues, este o fenómeno da amante radio en España Fernando Sabés Turmo Profesor da Universidade Autónoma de Barcelona grooving, baby. Ooh, baby, you, love love nothing. Nothing. A música que estás a escoitar é do mestre, do godfather da música ska Loret Aitken Superstar leva por título álbum Está editado por Liquidator Music E dentro de uns instantes manteremos comunicación con Pablo Fs, un dos responsables da agrupón Serra GI que van eh, perpetrar un concerto un directo co mesmo tempo será a gravazón dun DVD de un dun disco eh, cuyas características nos contará el dentro duns de instantes. A acción terá lugar o 29 de decembro do ano 2007 na praza do concello de Burela. Será a gravación en directo do disco Art de Foles e dentro du de uns instante repetimos falaremos co un dos membros de Serrra GI, un dos eh, activistas de organización. Your lips on mine O Realmente o okay. que nos propoñe esta xente é certamente estimulante, como logo outra ocasión de comentarnos Pablo eles nos convidan a participar logo de 10 anos de música tabernaria na grabazón do seu vindeiro disco, disco titulado Art de Foles. Un traballo que será é grabado en directo e no que están convidados pois, moita xente, unha grande cantidade de intérpretes de todo o país que se achegarán pois, a Burela a praza do Concello para participar na recreación, casi podríamos decir, e casi, casi que integrase en ese comando que les teñen creado para a ocasión, chamado Comando Catania, para perpetrar ese atentado sonoro que vai supor este disco do grupo Serra Giaí, unha agrupazón entre Lugo e Ferrol, con xente como eso, Pablo Cés, dos Cés de toda a vida e con montón de colaboracións na nesa grabación en vivo, con por exemplo, Carlos Blanco, que estará na presentación, Guadi Galego, na voz e na gaita, Iván Costa, gaita e zanfona, Miguel de Tenorio, a gaita, Raquel Domínguez, tamén a gaita, eh, Andrés Toseiro, a gaita, Pablo Bernárdez, gaita e zanfona, eh, Eliseo Zaera, tamén o bombo, E xa está sonando o telefone de Radio Filispín, así que xa pois, temos en antena a Pablo Cés. Hola Pablo, que tal? Hola, hola, que tal? Eh, salvo a todos os radiointes de Filispín e a Terra de Trofón. Bom, pois pues, estábamos aquí tentando explicarlles aos ouvintes e aos ouvintes en que vai consistir isto da, da grabación en directo, en CD e en DVD do vosso primeiro álbum, non? Sí, sí. eh, non bueno, no, no é que no xeña, eh, así o noso primeiro álbum sino que intentamos plasmar os dez anos o principio, medio e até agora de o que levamos xerrao o xerra que aí Porque xa son dez anos, non? Si, sí, si, sí. empezaron Manolo Macedo Roberto cos seus acordeons por aí, dando brasa polos bares facendo música cavernaria e despois bueno eh, eh, abiron un pouco máis o... a serra entramos máis ventes por aí a participar e ata agora Bueno, coméntanos a todas os ouvintes da radio Filispín que iso do, do comando Catania Ah, bueno, é todo comando Catania <risas> eh, que durante os dez anos foron participando con nos en eh, nos bares, nos escenarios, eh, unha serie de amigos e amigas gaiteiros. Entón, como parecer que as entidades siguen sin apoiar moito o asuntillo este do folclore, pois nada, tivemos que formar un comando e os temos secuestrados. A todos estes gaiteiros os soltamos o día 29 en a plaza do Concello de burela e nada, bueno, me parece que 10 ou 12, non sei, porque como non estamos moi organizados este comando igual escapa, escapou algún entón, por aí andamos 10 ou 12 Si, sí, hai un montón de xente que antes nomeamos aquí e que ademais eh, vos eh, na vosa página web serrayai.com serrayai con LH, con LH decides colla tú a xerra de bancada, motoserra eléctrica ou circular como arma sonora e ven con nós a gravalo ao vivo. Isto <ríe> todo en bueno, incitación, non? Que pasa, que temos que ir coa... Co si non temos jaita ou bombo ou acordeón, temos que ir coa serra, non? <ríe> bueno, eso ben sabes que todo artista ten a súa liberdade literaria, non? <ríe> Pero bueno, no, realmente o que está eh, animando, non invitando, sino facendo que señemos todos e todos partícipes. E o momento que entremos na páxina ou que vayamos a ler directamente, Eh, nos faremos xa un máis deste proxecto tanto falando ou entrando no foro como indo a bailar ali diante do escenario como eso, es, empezar a facer esa bola eh, en xebre que nos faga chegar o día 29 a todos eh, eh, pasando ben eh, ponderemos unha carta para que non haxa frío nin xede, nin fame e menos notas musicais. Pois pues isto vai ser un pouco a prova de, de lume, nunca mellor dito, para o Comando Catania, grupo armado de apoio aos serradores, que eleva, pois, pues, como di mmm, Pablo Cés, el reclutando gaiteiros nos furanchos e bayucas do país, dende de hai dez anos, meso menos. E, digamos, a consolidación de todo elo, a manifestación pública dese de comando, ou traveso da música de, do alter ego aí, Pois pues terá lugar iso Vindeiro 29 de decembro, que, que en que ven cadrando esto? El sábado sabadete. Sábado sabadete. e non seguimos, e non seguimos con, con día, porque si non xa cae descaixón. Sábado sabadete. Cerrai un tronquete. Ese. Eh, bueno, mira, eh, a parte de todo iso, pois pues, na páxina poñeremos facilidades como sitios donde dormir baratos, uh -huh. con pensión completa, o sea, intentaremos asoar todo o máis posible o personal. Bueno, a verdade é que o tenes bastante ben montado porque hai unha carpa, haberá comida, haberá bebida, haberá música, uh -huh. miles de gaiteiros, casi vai ser parecer aquelo pues, a toma de posesión do grandioso Fraga, <ríe> pero en, no, por pues, no, suposto, o no. revés. É <ríe> eh, y... eh, tal cual o que se ve e o que se sinte en calquera festival ai vai haber dos bloques, mm. un que o bloque donde se vais a se grabar todo, pero bueno, un bloque con estes participantes, estes grandes músicos que después no segundo bloque eh como le chamamos enferro, esa repichoca, una repichoca, o sea. ese ese romance que hay después arrimados as barras, tal. pero bueno, todo isto posto no escenario tamén. Con todo o mundo bailando, todo o mundo señal, non vai haber diferencia Vamos a fazer esa conexión público-músico porque, como digo, eu, sino público, xa pode ver o mellor músico que non vai dar duas notas ou tres sin que así. O sea, que haverá mm, Comando Catania, Coro Comando Catania e Accionistas Do Vinilo, non? Do no? Vinilo. Muy ben, pois todo este complexo eh, que está amañando serras e aí, grupo entre Lugo e Ferrol e esa data, pois, nunhas datas pois, tremendas non para festa como é a finais de ano, 29 de decembro 2007 adianta a festa, pásate por la plaza do Concello a, de Burela porque as 10 da noite, noite haberá aí pois, unha festa terrible, tremenda coa música deste fantástico grupo da agora posimos escutar unha piscina unha vez rematado esta, esta conversación e con, sobre todo, o sea, a oportunidade de participar na grabación dun álbum en, en vivo e da emes dun DVD, non? Si, sí, si, sí, si, sí, vai haber tres cámaras eh, con toda liberdade uh -huh. e, eh, eh, bueno, sin compromiso ningún de ninguén o senha, non é ocesito eh, con con moi bon gusto, sente da rúa, sente que está nos bares, sente que participa nos festivais, sabe o que o que vai haber ali e vano impregnar nessas cámaras. Bom, pois eh, deixamos aquí esta esta referencia entón, Pablo Cesc que estará acompañado ademais de por ese centro de, de músicos en por los habituais, no, que son Lola de Ribeira, a percusión, Manolo Maceda Eh, que non sei o que toca exactamente, acordeón, non? Acordeón, acordeón, e Roberto Grandal, acordeón Y Pablo López, non? Pablo López que toca un soprano e unha flauta travesera E eu que toco bombo, no, bombo sí, bueno, O Bombo do... é charrasco Si, bom, charrasco Bueno, charrasco, a ver, a ver se si o montamos eh, Un par de elas Mo Pablo Cés, pois eh, deixámoste un minutinho Para que comentes algo de novo e convides, esos sí, aos ouvintes da Radio Frispín de Divertimento para Pequenos Monstros a participar desa de grande festa. Venga, un minuto, facemos un resumo aí, total. Vale, mira, non teño nada máis que resumir que agradecerlo. <risas> Xa sei, hai confianza plena do que pude que decir fin que eu te escoitara, porque eu sinto, porque eu vivo na provincia de Pontevedra e as vosas sonoras máis que oíste non as distoites. Pero nada máis, agradecervos a todos vos e a todas vos, os cointes de Radio Filixtín a eh, oportunidade que nos distes para pasar por vos a Línea eh, dedicarnos a peleza de Línea que estamos aquí no Pontevedra votamos de menos eh, Pois pues un saúdo, un placer, Pablo e nada, vémonos o, eh, o 29 de Nadal de Decembro, na Praza do Concello de Gurela, nesa grande festa arrallada por pasó total por comando Serra Rayay Hogar Un saludo Venga. Pablo Venga, calo, Esta é a maravillosa, fantástica, festeira, música de Serras de Aí. Esta peça leva por título Vals Serrado Divertimento para pequenos monstruos nos seus últimos instantes escutando a música de Serrallés aí tras a conexión con Pablo Cres dende Pontevedra que nos anunciaba a operación charrasco a grabación en directo do seu álbum Arde Foles que terá lugar o vindero 29 de decembro deste ano 2007 na Praza do Concello de Burela unha grande festa na que se darán cita En plan repichoca multitud de xente de individuos armados quiran alí a perpetrar poseso pues un ataque sonoro mundial e que se rexistrará tanto en disco compacto como en DVD, así que xa sabes, vai armado coa túa motoserra. E xa en divertimento para pequenos monstruos Radio Filipin, non hai tempo para máis. ¡Pouca cosa hay que decir! Estos son de Velvet Underground. Blue Reef o Macarrita. I'm waiting for a man. ¡Marchamos! Divertimento para pequeños Monstruos. Radio Free Spin. Gracias por escuitarnos, na realización técnica e todas esas cousas estivo o pequeno monstruo. Continúan a sintonía de Radio Filipin, a radio libre que perpetra o seu ataque sonoro no 93.9 da frecuencia modulada.